من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ col mai conta um fim sabi love širi sabri Allaha, milostivog, samilosnog. O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve. Allah je doista na strani strpljivih. I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi ne znate. Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje, malo sa strahom i gladovanjem.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 الحمد Rabbil Alameen العالمين salatu والسلام على رسولنا محمد Muhammadin al-Sadiq wa'idil ameen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima allamtana Wa zidna ilman ya alim Allahumma arina lhaq haqqan warzukna atiba'ah Wa arina l-bاطila Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idha shi'ta taj'alul ja hazna sahlan sahla. Sehle. Wa aluzu bishannum gospodaru salavati selam njegovom čestitom miljeniku poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi wa sellem. Svedočimo da Muhammed sallallahu alayhi wa sellem svedočimo da nema drugog Boga osim jednog jedinoga i svedočimo da je Muhammed sallallahu alayhi wa sellem njegov poslanik i poslanik vjerovjesnik. Gospodaru uzvišenog molimo da načista čuva u srcu našim srcima da u primjenimo praktično u svom životu i da nam ove riječi budu zadnje, dakle posljednje riječi pomoću kojih ćemo napustiti dunjaluk i kojim ćemo ići u susret Allahu džellelnu maminar rahman. Mi se dalje nastavljamo društva sa hadisima Rasulullaha sallallahu alayhi ve selleme kojemu zabilježio Imam Buharija. I ovo je dakle jedan primjer svakih naš dolazaka kodje mora biti dakle samo sjednim ciljem, da dođemo odje da naučimo, da saznamo nešto novo. To je dakle praksa i dakle, poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i ashaba, i čestitih generacija muslimana, dakle, svaki dolazak i svako ukupljanje na, ovakvu, na ovakva mjesta. I mjesta ovom slična su isključivo radi uzvišenog gospodara i radi toga da nešto novo, da nešto novo naučimo, nešto novo saznamo. Večera ćemo ako da malo, samo dakle, da se upoznamo, da vidimo dakle, na koji način su, da te čestite generacije muslimana, kako su ovom je pristupale. Imamo, dakle, primjer, evo, navišimo primjer mama Šafija. Imam Šafija, isto kao, na primjer, kada čujemo za Omera radijallahu anh, znamo da je Omer radijallahu anh simbol pravednosti. I kada kažemo Omer radijallahu anh, prvo na što nas asocira to ime jeste pravda. Jer Omer radijallahu anh je bio, dakle, čovjek koji je živio za pravdu. Isto tako, dakle, s druge strane, kada spomenemo imama Šafiju, dakle, na stranu, dakle, i ostali, I ostale velike ličnosti istaknuti sam slučenac su bili jako bitni i poznati, poznati u tome, ali imam Šafija posebno, kada spomenjemo njegov ime, dakle, on, dakle, prvo na što nas asocira jeste inteligencija i traganje za naukom i dakle, traganje za nečim novim. Dakle, u jednom prilikom su pitali imama Šafiju, kažu, opiši nam, opiši nam, dakle, kako ti pristupaš tome, kako ti zapravo učiš. Kaži, imam Šafija, Ja kada čujem jedno novo slovo koje prije toga nisam čuo, ja se sav u uho pretvorim. Svaki moj organ se pretvori u uho i sluša, i dakle svaki moj organ uživa isto kao što uho uživa slušajući ono što do, sad, do tada nisam čuo. Pa ga dalje pitaju, opiši nam, opiši nam svoju čežnju za znanje. Kaži imam šafija. Moja čežnja za znanjem i za naukom je kao čežnja čovjeka, nekog bogataša, pohlepnog čovjeka koji želi što više bogatstva i koji želi što više novca sebi dakle, da prisvoji. Pa znamo, dakle, sjećate se, ako smo govorili jednom prilikom da nas u Lema uči da su dvije kategorije ljudi koji se nikada ne mogu zastiti. Dakle, dvije kategorije ljudi koji se nikada ne mogu zastiti. Imamo jednu kategoriju ljudi i to su dakle ljudi koji traži je bogatstvo, koji traži imetak. I vi vidite, dakle, ako malo bolje pogledate, ljudi koji hrle za bogatstvom i za imetkom, ne mogu se zastiti. Svaki put kada dobiju dio imetka, određen dio novca, ne mora biti, dakle, novac. Sve tako dakle, što spada u taj pojam, dakle, želi još više. Isto tako druga kategorija ljudi, koja se isto tako ne može nikada zastiti, jeste kategorija koja traži znanje i koja, dakle, traži nauku tako dakle, kaži mam šafija, ja želim, ja želim, dakle, da naučim nešto novo, isto kao što tamo neki pohlijepni bogataš želi što više novca sebi da prisluje. I dalje ga pitaju, a nam, kaže, opiši nam, kaže, svoje traganje za znanje. Kaži mam šafija, ja tragam za znanje, poslušajte dobrovu. ja tragam za znanje isto kao što majka traga za svojim izgubljenim sinom jedincem. Ja tragam za snažnjem i za nečim novim isto kao što majka, uplakana majka traga za svojim sinom Jedince, izgubljenim sinom. Pogledajte, pogledajte evo i kod nas ovdje tokom tokom ove posljednje agresije žene koje su izgubile, koje su izgubile svoje sinove. Da te ti sinovi su preselili, od njih su ostale samo kosti. Koliko kolika je njihova želja da pronađu te kosti. Kolika je njihova želja da pronađu te kosti da ukopaju, da ih ukopaju na adekvatnom mjestu. A zamk ste subhanallahu za živu djecu. Koliko, koliko tada majka, koliko ta majka primije. A imam Shafija kaže ja tragam i imam čiježnu za zanje isto kao i ta majka koja traga za svojim izgubljenim sinom i djecom. I tako subhanallahu kada pogledamo ov ov ov ov ovu biografiju, kada pogledamo ličnost stav ovog, ovog velikana. Namjerno sam izabrao Imama Shafija, vjerujte mi, jer njegova biografija je ogromna. Da dakle, ne, ne možemo pročitati za jednu noć. Ne možemo, da dakle, sve za jednu noć da ode da pročitamo, da vidimo kako on to je pristupao. Ali moramo, pogledajte, ovo ćemo ispričati samo kako bismo malo razmislili, ne bili, dakle, malo razmislili gdje su bili ti velikani, a gdje se mi I da makar malo, da dakle, uzmijemo, uzmijemo dakle, povuke okay, iz toga, ne bili i mi to primijerili i, na, i, i mi na takav način, pa najpristupali su ovom to traganju za znanje. Također što je karakteristično karakteristinno zaino da te dakle, svoje predaje koji sa naveo bilježi čuveni islamski historičar imam Ezehebi u svom dijelu Esir. Dakle, on je najpoznati islamski historičar i bilježi dakle ove biografije uh, islamskih učenjaka, shaba, tabina i dakle, one su, su vjerodostojene. Kaže imam Šafija za sebe, također pisao u jednu autobiografiju, bez ikakvog hvalisanja, bez ikakvog uzlizanja samog sebe i kaže, rođen sam u Palestini u, u oblasti Gaza. Mi znamo dakle posebno da trebamo sad u, u, u ovom zadnjem periodu stalno sušamo to mjesto, mjestu Subhana to je to je blagoslovljeno mjesto. Palestina, poja oblast Gazi, da te to je blagoslovljeno mjesto. Istog mjesta su velik veliki broj islamskih učenjaka, istog mjesta su bili neki poslanici, tako dakle, da je to da je to zemlja koju je uzvišen Allah, koju je uzvišen Allah, koji uzvišen odabrao. I nije slučajno da to što se dešavalo danas, da, nije slučajno dakle da to što se dešavalo baš kod njih tamo se dešavalo Subhana Allah kaže da imam Šafia sa dvije godine majka me odvela u Meku imam Šafia bio slabijeg materijalnog stanja ni ima oca dakle bio je siroče kaže imam Šafia majka me je dvije godine odvela u Meku kako bi dakle kako bi se lakšije s u životu e, i oblasti i dakle i s imetkom a i sa dakle sticanjem znanja pa kaže da je ovaj imam imam šafija. Zapravo, biljež imam Zehbi kaže, imam Šafja rođen na isti dan kada je umro imam Ebu Hanif. To je bila 150. godina. I dakle, kaže, Rođene je na isti dan kada je umro Ebu Hanif. I znamo kada, kada nam Ulema govori da onog trenutka kada preseli jedan velikan, kada odnije s ovog svijeta, da nastane jedna jedna praznina u umetu Mohameda s.a.w. Nastaje praznina kada napusti ovaj svijet jedan velikan pa uzvišen Allah svoju milošću isti i taj dan kada je preselio Ebu Hanife i kada je nastala tajna velika praznina, jer tu je jedan velik islamski učenjak, Allah uzvišen daje svoju milošću, rađa s Imam Šafija i dolazi na to mjesto i upotpunjava to mjesto tako da se ta praznina, subhanallah, nije ni osjetila ta praznina se nije ni osjetila kaže dalje Imam Šafija 20 godina sam učio arapski jezik književnost i predislamsko pjesništvo je ovdje jedna velika poluka Imam Šafija, dakle, kada spominjemo njegov ime, prva asocijacija da je on, dakle, jedan veliki učenjak iz, u oblasti dakle, islamskih znanosti. Ali on se nije ograničavao samo na jedno polje. I tu molim vas da zapamtite, ako uzimate nešto da proučavate, nemojte isključivo da se bazirate samo na jedno. Učite, dakle, i u ostalim znanostima. Ako studiraš, na primjer, elektrotehniku, Zanimaj se dakle, za ostalo. Čitaj o islamu, čitaj medicinu i ostalom. Nebitno, ako studiraš medicinu, zanimaj se i ostalom. Nemoj dakle, isključivo da se baziraš na jedno. Moraju, dakle, prijedmet tvog interesovanja, moraju biti različite, različite znanosti. I jedno, dakle, jako, jako dakle, jako, dakle, je zanimljiv jedan događaj. Allah Đelšanu i njega iskušao kao i sve, dakle, ljude koji iskušava poslanik alih salam bio na iskušenjima, velikani, ashabi, tabini, tako da iskušenja nisu niskućene na jednostrani nas. Kaže, doveden je Imam Šafija jednom prilikom kod halifi, pod optužbom da pripada jednoj skupini Alevija, koji su nastojali da skinu halifu s vlasti. Pa je došao Imam Šafija u Bagdad da mu se sudi. I bio je, bio je dakle, pod uvjerenjem da će, da će nad njim izvršiti smrtnu kaznu. Jer su već nad nekim pripadnicima tije sekti izvršile smrtnu kaznu jer su nastojali da smaknu halifu. Pa je došao tu u Bagdad iz suhanla slučajnosti kadija, glavni kadija u Bagdadu je bio Ešejbanij, čuveni hanefijski učenjak. I tako dok je imam Šafij bešnjavo halif Harun Rašid, tad bio na vlasti, objašnjavao da mu ne pripada toj skupini i slučajno kako je ugledao imama Ešejbaniju rekao je, evo ovaj čovjek može potvrtiti zamet. Pa je Muhammed Ešejbanij rekao sve što je zna I Subhanallah, Halifa Harun Rešid kaže, ostaćeš ovdje još jedno vrijeme da proučimo taj tvoj slučaj, da vidimo da li si u pravu ili lažiš. I Subhanallah za te dvije godine družio se sa Ešeibanijom, da dakle, koji je bio veliki istaknut islamski učenjak u oblasti Fikha i za te dvije godine dok je boravio tu u Bagdadu, u Iraku, naučio je u oblasti islamskih znanosti kako nikada do, sada, do tada nije naučio. Dakle, ide suverenjen, ide u Bagdad da će ga halifa možda izgubiti. A došao je i ostao tu dvije godine i naučio Islam kako nikada do tada, do tada nije naučio, subhanallah. I tak, zato mi kada, kada nas zade se iskušenje ne kada gledamo na prvi pogled da je to nešto užasno, da je to nešto, loš, nešto loše za nas, mi govorimo šta? Mi kažemo alhamdulillah, hvala ozvišnom gospodaru jer nikada se ne zna šta se zapravo šta se zapravo za toga krije. Prije nego što poslijemo čitati današnji hadith, zamolim bi vas fatihom da se sjetimo mama Buhariću, hadithu u kvipu čitamo. U dana i lakum. Poglavlja koje današi čitamo babu idkali al-ba'iri fil masjid lil'illa. Kaže, poglavlja u uvođenju deve u džamiju radi neke potrebe. Wa kale Ibn Abbas, tafe al-Nabiju sallallahu alaihi wa sallam ala ba'iri. Kaj je rekao ibn Abbas, radijallahu hon, Usanik, sallallahu alayhi wa sallam, jednom prijelik, jeb'a ve'o tava'a fna' devid. Hadith e 664. Haditha na Abdullah ibn Yusuf, tale, akhbarana Malik, عن Muhammed ibn Abdirrahman, ibn Nawfal, عن Urvata ibn Zubayl, عن Zeynab bint Abi Salama, عن um Salamata, kaj je pričao na Abdullah ibn Yusuf, njega ob objezio Malik, prensić od Muhammeda ibn Abdirrahman ibn Nawfala, ovoga Urve ibn zubej, on je čuo od Zenebe bint Ebu Saleme, ona Dumuz Saleme da je izjagila. Šakevtu ila Rasulillahih sallallahu alaihi wa sallam enni ašteki, kaže, požalila sam srednom priliku posaniku sallallahu alaihi wa sallam da sam da, da sam nemoćna, da, dakle da sam hasta. Wa kale, tufi min warai nasi, wo enti rakibah. I kaže, posaniku sallallahu alaihi wa sallam obilazi na debi oko Kabe, ali iza ljudi iza ljudi. Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli ila janbil baiti yaqra bil turi wa kitab mastur. I kaže ja sam tako obavljala tavav, tavav, a Rasulullah sallallahu alayhi wa je učio pored sedeći pored Kaabe učio suru Atur. At Ovde dakle vidimo Umuselema, dakle kada je dosegla kada je dakle došla do tih godina, kada je dakle izgubila i određenji dio fizičke snage, dakle, nije mogla da obavlja tavaf e, stojeći, dakle, onako kako, se, kako, tava, kako je tava propisan obavljati. Vidimo, dakle, da Rasul HaSallam je obavljao jednom prilike tavaf na devu, obavljao na devu. Dakle, da i njoj dozvolio Rasul HaSallam, ali pod jednim uvjetom. Tu fi mi wa ra in nas, kaže, obavi tavaf, ali iza ljudi tam. Jer zašto? Ako prođeš tamo ispred ljudi, ako prođeš u prve redove, onda ćeš uznemiriti tije ljude i napravit ćeš njima poteškoću. I zato, subhanallah, ovdje se krije ovdje se krije, dakle, jedna velika poruka. Ako imate neku potrebu, ako je Allah uzvišen i vas, bilo koga, dakle, od nas, iskušao bolešću ili nećim, bilo čime, nemojte da zbog toga da uznamiravamo druge ljude. Nemojte zbog toga da uznemiravamo druge ljudi. Zato ovdje Resulullah kaže u Musalemi, idi, ali iza ljudi i tamo. Jer zašto? Uznemirit ćeš njih, pa oni neće moći obaviti svoj tavah kako je Evo, naprijed, navodimo kako ne može Dobavi obavi svoj namaz stojeći, pa mora dakle da uzmi stolicu kako bi obavio namaz. Nemoj dakle, ako i tebe sutra stavi na to iskušenje, da moraš klanjati na stolici, na primjer, nemoj s tvojom stolicom ići u prvi sat, ako je dakle pije cahova. Nemoj ići u prvi sat. Zašto? Zato što na iza tebi u drugom saku neće moći obaviti sećdu ili neće moći dakle, da se vraća sa sežnje mora da dakle, da trošiti dakle vrijeme na to da razmišlja kako će počel udariti glavu u tu stolicu neće li... i napravio se dakle to da se uznemirijo ljude i dakle da nisi učinio nisi učinio pravost. zato su halal a ko Allah stavi na iskušenje vas ili bilo koga nastojite da zbog toga ne uznemirite druge ljude Hadis je poslanika sallallahu alayhi wa sallam Mutefekun alayhi, molim vas, Nije slučajno nijedan hadis koji je Mutefekun alayhi, koji bilježe Buhari i Muslimu Ovaj hadis, pojed svega toga što je Mutefekun alayhi Prenosi ga Enes ibn mal. Kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam Yesiru walatu asiru Olakšavajte Olakšavajte, nemojte da otežavate Olakšavajte, nemojte da otežavate I ne samo sebi da olakšavate Već i drugima Dakle, ne samo sebi da olakšavate, već i drugima. I uvijek, dakle, kada, kada imate izbor da birate, dakle, između dvije stvari, kako nam kaže, dakle, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, između dvije stvari uvijek bi birao onu koja je lakša. Ako ne bi bila zabranjena. I uvijek, dakle, ako imate taj izbor, teža stvar, lakša stvar, a mi je zabranjena, uvijek, dakle, izaberite to što je lakše. I nećete pogriješiti to mi. I subhanallahu imamo da te Rasulullah sallallahu alejhi ve ko previše uzme od vjere i stavi sam sebi to na teret taj teret ga taj teret ga obori i ne može da dakle, nakon toga ta isti teret će slomti njegovu kičmu i nakon toga sebi možda niktar više neće moći dući najveća bol je, najveća bol braće i sestre kada pogledate ljude koji su, koji su toliko davale za islam pa čakono kada gledamo i i previše što bi rekle previše davala za islam Da bi nakon godinu, dvije, kada ih vidite, potpuno se okrenuo Islama. To je, to je nešto najtužnije. I zato od Islama uzima, uzimajte onoliko ukoliko vam je lahko. Nemojte sami sebi da opteretite, ali nemojte ni drugi da oteretite zbog toga. Nemojte ni drugi da opteretite zbog toga. Uvijek, molim vas, zapamtite ovu. Nek vam je na umu hadisu s.a.w. Olakšavajte, a ne otežavajte. Olakšavajte, a ne otežavajte. I to je, dakle, ako se budete toga držav, nećete povijezati. Ja primjer se zavišim samo, dakle, da, da obavijestim, dakle, imamo jednu, imamo jednu akciju koju je poklenuo, ako, ako se ne varam, dakle, radi se o prikupljanju školskog pribora za učenike koji nisu, dakle, u mogućnosti, čiji roditelj nisu u mogućnosti to da, da ovaj prikupe. Tako da će to biti... Ovaj vikend je naredni. Ovaj vikend naredni. Možemo, dakle, putem interneta... Na školski privor sa gmail.com. Ako bih da još ćemo ovo glasiti putem taši stranci, tabački meseci, ali samo da znate u budući da pripremamo tu akciju za onih koji ništo moguće. Monim uzvić na vrlo Allah da nas pomožnje. Ameen. Evo da bih lehnu še tlana džimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu ala sayidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodaru naš, počasti našemu nas poniždo. Gospodaru naš, oprosti nam naše grije, namu naskaz. Gospodaru naš, najvećim timom tvojim molimo, oprosti nam naše grije, namu naskaz. Gospoda naš, smiluj nas sedog što smo na zemlji smiluj nas, na budemo po zemlji smiluj nas na dan kada budemo pred tobom stajati. Gospodaru naš, ne prepusti nas samim osebeli koliko trepta je oka. Najvećim timom ne prepusti nam samim osebeli koliko trepta je oka. Gospodaru naš, ne bude. Najvećim timom Tvojim molimo, neka nikom među nama ne sretan ne bude. Gospodaru naš, ako budemo gladni, ti nas na hrane, ako budemo žedni, ti nas na nik nakon čega više nikada gladi žed nećemo ositi. Gospodaru naš, molimo te za svako dijelo koje približava džennet. Gospodaru naš, molimo te da nas udaljiš od svakog dijela koje približava džennem. Gospodaru naš, najveći kterima na Tvojim molimo, za opravst grijhe, da nas oprišti, da nam oprištiš grijhe, da nas vodeš u džennet. Subhana robb i ker, bilo je za te